Huszonkettedik fejezet Lailah Április 17 Nem tudom, megbocsájtom-e valaha anyunak, hogy visszahívta az életembe kallumot. De az biztos, hogy örökké hálás leszek neki érte. Az utam végén járok. Ezek az utolsó napok vagy hetek, amíg itt vagyok. Valahogy így képzeltem. Már közel hat éve számítok erre. Mindent elintéztem, minden ügyemet lezártam, kivéve egyet. A legjobb marad a végére, a szerelmi kötelék, amit fel kell bontanom, mielőtt elmegyek. Anyu és Kallum megmutatta nekem a váratlan gyönyörűséget és szeretetet, a problémákkal együtt erre a kevés időre, ami hátra van. Még mindig szoktam arról álmodozni, hogy hozzámegyek megyek feleségül. Még mindig visszatérek abba a kertbe a hegyekben, és egy olyan életet ígérek, amit nem tudok megadni neki. Gyönyörű és gyengéd álom ez, a tudatom legnyugodtabb része, talán ez az utolsó részem, ami éppen maradt. Szeretném, ha minden eltűnne, és az utolsó gondolataim vele kapcsolatosak lennének. De most meg kell élnem a mézes heteket. Én vagyok a világ legszerencsésebb nője, pedig az engem alkotó DNS-szálak miatt már a fogantatásom pillanatától kezdve én vagyok a legszerencsétlenebb. Ha csak a nyeléssel, a remegéssel vagy az egyensúlyérzékemmel lenne a baj, nem érdekelne. Ezekre van megoldás. Etessetek csőből. Pumpáljatok tele gyógyszerekkel. Karoljatok belém, amikor sétálok. Ezekkel meg tudok békélni. Tényleg. De a felejtés. Úgy érzem, ködös a tudatom, a gondolataim kuszák. Szavakat keresek, de csak emlékeket találok. Ez fontos különbség. Hogy hívják azt a dolgot, amivel eszem? Mindent el tudok mondani róla. Evőeszköz, négy ága van. Rosdamentes acélból készül, és a nagyszüleim egy egész készletet kaptak belőle az esküvőjükre, ami azt jelenti, hogy már több mint hetven éves. Talán ki is tudom számolni, Pontosan mennyi, mert emlékszem az évforduló dátumára. Ezernyi ételt ettem vele a farmon. Hegyes, hideg és meglepően nehéz, mert jó minőségű. A késhez és a kanálhoz tartozik. Aztán csak ülök, bambulok, és percekig a kezemben tartom, mielőtt meg tudnám nevezni a villát. Ilyesmi egyre többször és többször fordul elő. Ha nem is minden nap, de minden második nap. A köd ismét leszállt, és egyre sűrűsödik a szemem előtt. Ez együtt már túl sok, de hiába is kapálóznék ellene, a lapokat leosztották.